Rosa FM, la nostra ràdio, la teva ràdio. Hola, avui parlarem de com hem celebrat Sant Jordi a l'Institut. Nosaltres parlarem del lliurament de premis de català i castellà de primer d'ESO. El lliurament de premis ha estat molt emocionant. Hi ha hagut 18 premis més el finalista. El premi que s'entregava era un diploma i una targeta per l'EFNAC, però els que eren finalistes només van rebre un diploma. El dimecres que ve tindrem l'oportunitat d'entrevistar algun dels guanyadors i poder-li preguntar les seves sensacions. Després de l'entrega de premis, la festa va continuar a la sala d'actes. Les nostres companyes ara ho explicaran. Ara us parlarem del que es va fer divendres 23 d'abril, Sant Jordi. Es van dur a terme activitats diverses, com per exemple un recital de poemes en tots els idiomes que es parlen a Joan Brossa. Es van recitar poemes en portuguès, alemany, rus, amanzic... Àrab, llatí, romanès, turc, català, castellà, quechua i maoré. I tots van fer genial, sigui l'idioma que sigui. No només es van recitar poemes, sinó que també van cantar un grup de noies de primer d'ESO. Resulta que durant el segon trimestre havien anat preparant un petit agrupament de cançons diverses, les quals van mostrar la resta de d'institut. A mi em va agradar molt. Si no recordo malament, es van cantar «Soldedito marinero» de «Fito y Fitipaldis», «I'm yours», de Jason Rath, «Aquell le importa» de «Alaska» i «Moving» de Macaco. A tu què et va semblar, Júlia? Opino que cantaven realment bé. Després també va cantar una melodia de Guinea Equatorial amb Ubi, l'Elisa de Tercer Des. I també es va veure Batuca. En conclusió, la celebració de Sant Jordi 2010 va resultar una gran festa. Gairebé tothom va arribar a casa amb froses de la mà. Aquí ho deixem, l'Andrea, la Paula i jo desitgem que la dia de Sant Jordi la passéssiu bé. Adeu!